Salmul 155 al zilei a cincea. Slavă bunle părinte al vieții, cel care viața în ape ai zămisit, așa cum izvorul gândurilor noastre e fără de sfârșit. Slavă bunle părinte al vieții, cel care ai poruncit și lumea păsărilor cerului s-a ivit, așa cum în pământurile trupurilor păsările măiastre ale sufletelor noastre s-au împodobit. Slavă-ți e părinte al vieții, fiindcă așa cum viețuitoarele din ape s-au tot așa, din credința noastră, faptele mântuirii noastre s-au odraslit. Slavă-ți e părinte al vieții, fiindcă așa cum încoaja unui ou, minunea nașterii unei păsări a înfăptuit, tot așa, în trupul nostru, păsarea sufletului s-a desăvârșit. Slavă-ți e părinte al vieții, fiindcă așa, cum din porunca ta, animale, fiare, teritoare au izvorât, tot așa din trupurile noastre patimile le-ai despărțit. slavă ție, bunle părinte, fiindcă așa cum viețuitoarelor, ierburile felurite drept hrană le-ai dăruit, tot așa celor înțelepți hrana cea fără de păcat le-ai descoperit. slavă ție, bunle părinte al vieții, fiindcă așa cum cu semințe și cu poame să ne hrănim ne-ai poruncit, tot așa, ieșirea noastră din lumea patimilor și păcatelor ai rânduit. Slavă ție, bune Părinte, fiindcă așa cum împărăția ta cea lumească să o îngrijim ne-i dăruit. Tot așa, după vrednicia noastră, cu o slujbă în împărăția ta cea cerească, ne ai pregătit. Slavă ție, bune Părinte al vieții, fiindcă așa cum lei vor paște cum ei la venirea Fiului tău ai prorocit. Tot așa, lei patimilor noastre. Cam ei ai îmblânzit. slavă ție, bune e bunle vieții, fiindcă așa cum din sucul fructelor, seminților și legumelor, hrana și leacurile le-ai întocmit, tot așa cu blândețea, smerenia și răbdarea noastră de roade ne